Напрошується висновок про можливе існування якоїсь третьої сили Так-так, уявіть собі, поки він розважався тут із пані Косовською Вони розгромили опечатану квартиру Нічого там не знайшли і якимось чином вийшли на цю Але тут ще більше невдача, виконавці позбулися життя Хтось зовсім інший, а можливо все-таки зв'язок між ними і нашим кілером існує «Безперечно, безперечно, з мертвої точки ми зрушили. Будемо розробляти ці дві версії. Тепер експерти нам, сподіваюся, ще підкинуть дещо суттєве. Адже тут усе робилося не алярм, навіть дверей не зачинили, слідів має бути чимало. От тільки чому його тут ніхто не бачив? Можливо, він лише раз прийшов і раз пішов. Уже з нею. Міг і не потрапити нікому на очі. Так, ану, ходімо туди» і вони знову війшли до кімнати, в якій, за їхнім припущенням, міг мешкати невідомий квартирант. Кімнату давно вже оглянули, пофотографували, склали відповідний протокол. Тільки це робилося ще до виявлення нових фактів, тому ці троє з неба інтересом взялися до її повторного огляду. На столі біля вікна відразу кидалася в очі груба пачка білого паперу. Вона лежала, наче навмисне, так, щоб відразу впадати в око. Упаковка роздерта. З неї брали папір, але зовсім небагато. Навколо порядок і жодних чоловічих речей. Абсолютно. На журнальному столику купа книжок та газет. Усі газети місцеві, обласні видання. Усі книжки взято протягом останнього тижня в обласній та міській бібліотеках. Вони ще встановлять, хто і коли їх брав. У дивані сховано постіль. Чиста постіль, дбайливо складена, хоча складали вже їхні експерти. Мужик осягнув рукою на полицю шафи і дістав пластмасову коробочку з ліками. «Що це?» – запитав майор. «Та ось ліки знайшли. Відбитки взяли?» «Взяли, я був тут. Якийсь триган». «Забери з собою», – звелів кобище, дістав мобільний і набрав номер. «Ало, зав'яло ви мені?» Кобища на зв'язку. «Слухай, а що це за ліки? Тут знайшли якісь таблетки, триган називаються, ти не знаєш?» «Що?» – Можейко запитливо дивився на шефа. «Знеболювальне», – махнув рукою Кобища. «Щось на зразок анальгіну, тільки експортує Індія і каже, що трохи сильніший. Наркотичної дії немає, продається без рецептів. Фігня». «Ну, якби я робив по трупу на тиждень?» «В мене також голова боліла б», – зауважив Сердюк. Кобище промовчав. мужико з Сердюком уже бачили, що в шефовій голові складається план подальших дій, тому мовчали, не бажаючи перешкоджати цьому процесові. Перешкодив Величко, який з'явився несподівано і не приніс ніяких добрих новин. Лейтенантові вдалося знайти всіх хлопців мийної команди і з кожним переговорити. Номера Білого Вольва ніхто не записав і не запам'ятав напевно, небувалі для них гроші повідбивали в підлітків глузд, хитрість та настороженість. Хоча цілком можливо, що й номер розшукуваної машини виявився плиповим. З допомогою обласного Даїв встановили кількість зареєстрованих у області таких авто, і зараз оперативники займалися встановленням їх власників. Об'єктами пошуків виявилися всі відомі членам слідчої групи родичі громадянина Ромазана. Усі хлопці приблизно однаково описували приватного детектива. Худий, середнього зросту, з темним волоссям, поголений, з густими бровами, у плащі, брюках та туфлях. Жодних особливих прикмет. Майор, заплющивши очі, намагався пригадати картину, що на якусь мить промайнула перед ним на кладовищі коли вони очікували початку процесії. Купа дітей, хлопців біля високої горожі. З ними був вихователь. Кобище ще тоді подумав, що, напевно, помер хтось із учителів якоїсь школи або загинула дитина. Того й зібралися діти з квітами біля центральних воріт кладовища. А це були хлопці з автостоянки. І з ними він – кілер. Той, кого вони зараз шукають. На відстані кількох кроків. От чорт! Яке невезіння у цій справі з самого її початку, геть у всьому. Підвидив він тоді очі і зараз міг би знати кілера в обличчя. Не поталанило. Ну гаразд, нарешті промовив Кобище, Хоча що ж тут доброго? Я, відверто кажучи, дуже розраховував на Вольво. Хто знає, чи вдасться щось у цьому напрямку? Машина може бути і не наша, може бути оформлена за дорученням, вогоні і так далі. Навряд чи він би так сміливо її демонстрував. «Гаразд, Вікторе!» – він глянув на Можейка. «Ти продовжуєш тут, у будинку. Береш на допомогу дільничного і все спочатку. шарстиш усіх підряд сусідів, цілеспрямовано працюєш на нашого кілера. Борю, погляд його переключився на з Сардюка. Ти берешся за подруг Наталії Косовської. Шукай їх, де хочеш, і труси, як хочеш. Усе про неї». Гляди, і знайдемо щось цінне. Сергій, тобі відповідальний шмат роботи. На чомусь вони звідси поїхали. Собака ніякого сліду не взяв. Лише заріг будинку, та й то кінолог не може поручитися. Вони мусили на чомусь поїхати. Працюй з таксистами, кондукторами, з ким хочеш. Це робота широка і не на один день. Випрошу тобі когось на допомогу. Усі троє – Тісний контакт зі мною, з найменших дрібниць. Я працюю з експертами. Завтра висновки експертиз посиплються купою. Ми візьмемо цього гімняного кілера. Будете бачити. Усе до цього йде. Він сам собі яму копає, Тільки максимум охайності та без хлоп'ячих вибриків. Я вас прошу. Славу однаково на всіх ділитимемо. Ось так. Запитання. І майор підвівся на силу розгинаючи коліна. Розділ 12. Хакер Магазин розташувався на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку за шикарними скляними вітринами, оздобленими декоративною решіткою. У кожному з трьох відділів свій продавець. Усі вони – молоді хлопці у випросованих костюмах з кроватками. Ще один сидів за столиком, що стояв окремо. Блискучі двері магазину відчинилися, і туди ввійшов середнього зросту худорлявий молодий чоловік у плащі, гладко поголений. Була десята година ранку. Переважна більшість людей, які потрапляли сюди, не розкидалися часом. Вони йшли у якийсь конкретний відділ, швидко купували потрібне і виходили. Цей нерішуче завмер посередині, не знаючи, куди підійти. Молодик, що сидів за окремим столиком, відразу підвівся і підійшов до потенційного клієнта. «Доброго дня! Слухаю вас! Можу чимось допомогти?» Це було сказано відшливо і водночас підкреслено сухо. «Так», – відповів клієнт, – «хотів би купити якийсь комп'ютер». Молодик здивовано звів брови. Очевидно, його слух різануло слово «якийсь». «Який комп'ютер ви б хотіли?» «А які у вас є?» Молодик поблажливо посміхнувся. «Ну, вибір у нас доволі широкий». Він підвів відвідувача до одного з відділів. «Є Пентіум. Ось сотий, двохсотий, ось загалі потужна машина. Він на 200 гігабайт, найсучасніший CD-ROM». «А який ви порадите?» Той знову посміхнувся. «А ви скажіть, для чого він вам потрібен і яка сума у вашому розпорядженні?» «Що ви хочете? Для офісу? Чи може, щоб ваші діти гралися?» «Ви знаєте, я абсолютно некомпетентний у всьому, що стосується комп'ютерів. Тому вам доведеться мені допомогти з цим. Я хочу навчитися на цьому працювати». «Хм...» – молодик зам'явся. «Ну а сума? У нас є різні машини, і за 300-400 умовних одиниць, але це слабенькі, і за тисячу. Ось цей тягне на 1200». Ви взагалі маєте уявлення, що таке комп'ютер?